Дорога до перемоги. Вест стояв біля кубки низеньких деревець на пронизливому вітрі на озвищі над річкою Кумнур і дивився, як рухається довга колона. Точніше кажучи, дивиться, як вона не рухається. Огайні лави королівського полку на чолі армії принца Ладісли марширували досить хватко. Їх можна було впізнати за блиском обладунків у нечисленних промінах блюдого сонця, що пробувалося крізь рівні хмари, за яскравою формою офіцерів за червоно-золотими знаменами, що маяли попереду кожної роти. Вони вже перейшли річку, вишикувані як слід, і разюче контрастували з безладом на протилежному боці. Рекрути залюбки виступили рано вранці, без сумніву, радіючи, що залишають жалюгідний табор позаду, але менш ніж за годину, то там, то тут почали затримуватись окремі бійці. Старший за інших, чи гірше взуті, і колона втратила рівність. Люди ковзались і спотикались у наполовину замерзлій багнюці, лаючись і врізаючись в сусідів, або чіпляючись чоботами за чоботи тих, хто пішов попереду. Батальйони перекручувалися, розтягувалися, оберталися з охайних блоків на безформні плями, зливалися з підрозділами попереду і позаду. Врешті-решт колона почала рухатися великими хвилями. Одна група квапилася вперед тим часом як інше завмирали, наче сегменти якогось страхітливого брудного земляного черв'яка. Діставшись до мосту, вони позбулися всякої подоби порядку. Вояки пхалися нерівними ротами в його вузький простір, штовхаючись і кривчучі, стомлені і сердиті. Ті, хто чекав позаду, налягали на них дедалі сильніше, бо їм не терпілося перейти, щоб мати змогу відпочити. І масою своїх тіл вони сповільнювали все ще більше. А тоді посередині переходу загубив віз, якого там взагалі не мало бути. І млявий потік людей на мосту перетворився на тонку цівку. Схоже було на те, що ніхто не знав, як його зрушити, чи кого привести його полагодити. І всі просто перелізали через нього чи прослизали повз нього, затримуючи тисячу людей позаду. По цей бік швидкоплинної води утворилася неабияка тиснява. Люди штовхалися та бурчали плечем до плеча. У повітря під усіма можливими кутами тицялися списи, а довкола кричали офіцери, та невпинно збільшувалася кількість сміття та покинутого спорядження. За ними продовжувала судомний рух уперед велика змія повільних людей, підживлюючи безладдя перед мостом синовими солдатами. Геть нічого не вказувало на те, що хтось хоч раз подумав, чи не спробувати зупинити їх, не кажучи вже про те, щоб це зробити. І все це в колоні, без тиску, з боку ворога, та під час переходу більш-менш пристойною дорогою. Вестові страшно було уявити спробу виконати маневр із ними в бойовому строю серед дерев чи на нерівній місцевості. Він замружив і потер пальцями утомлені очі, але розплющивши їх, усе одно побачив це страхітливе та смішне видовище. Він не знав сміятися чи плакати. Він почув стукіт копит на підйомі позаду себе. Лейтенант Джеленгорм дебелий і непохитний у сідлі. Уяви йому, може, і бракували, зате їздив він чудово і був надійною людиною. Добрий вибір для завдання, про яке подумав Вест. «Лейтенант Джеленгорн прибув, сер. Здоровань повернувся в сідлі і поглянув у бік річки. «У них, схоже, якісь проблеми на мосту». «І не кажи, боюся, це лише початок наших проблем». Джеленгорм усміхнувся. «За нами, я так розумію, перевага в чисельності та перевага в раптовості». «Перевага в чисельності, може, і так, раптовість». Вест показав рукою на людей, що тупцялися на мосту, і почув нерозбірливі відчайдушні крики їхніх офіцерів. «Оцей набрід! Сліпий почув би нас за десять миль, а сліпоглухий, мабуть, занюхав би нас перш, ніж ми наполовину вишукувалися би в бойовий порядок. Ми весь день будемо просто переходити річку, і це аж ніяк не найгірший із наших недоліків. Боюся, якщо говорити про командування, розрив між нами та нашим ворогом такий, що ширше нікуди. Принц живе у мрії, а його штаб існує для того, щоб за всяку ціну втримувати його там. Але ж, звісно, це може бути ціна наших життів. Джеленгорм насупився. Та ну вас вести, мені не варто йти в бій, думаючи передусім про це, а ти й не підеш. Не піду? Ти добереш шістьох добрих бійців зі своєї роти, з зайвими кіньми. Ви як швидше поїдете до Остенгорма, а тоді на північ до табору лорд-маршала Бурра. Вест сягнув під плащ і витягнув свого листа. «Передай йому це. Повідом йому, що Бетот уже позаду нього разом із більшою частиною своїх сил. І що принц Ладісла вкрай недоречно вирішив перейти річку Кумнур і дати бій півничанам, що прямо суперечить наказам маршала». Вест сцепив зуби. «Бетот помітить наше наближення за кілька миль. Ми передаємо вибір місцевості ворогові, щоб Ладісла міг показати себе відважним. Очевидно, відвага – найкраща політика у війні». «Але ж не так усе і погано вести. Як доберешся до маршала Бура, скажи йому, що принц Ладісла майже точно зазнав поразки і цілком можливо був знищений, а дорога до Остенгорма залишилася відкритою. Він знатиме, що робити». Джеленгорм опустив погляд на лист, потягнувся до нього, а тоді зупинився. «Полковнику, я дуже хотів би, щоб ви послали когось іншого. Я маю битися». «Лейтенанти!» Б'ючись, ти не можеш реально вплинути на ситуацію, зате можеш це зробити, відвіжши це послання. Повір, це не особисте. У мене немає важливіших завдань, ніж це, і я доручаю виконати його тобі. Ти розумієш отримані накази? Здоровань ковтнув, а тоді взяв листа, розстебнув один гудзик і обережно просунув листа під плащ. Звичайно, сер. вести його для мене честь. Він почав розвертати коня. І ще одне. Вест глибоко вздихнув. Якщо так станеться, що мене буде вбито, чи не міг би ти, коли це скінчиться, передати послання моїй сестрі? Та ну, не буде жодної потреби. Повір, я сподіваюся вижити, але це війна. Виживуть не всі. Якщо я не повернуся, просто скажи Арді... Він на мить замислився. Просто скажи їй, що я прошу пробачення. Ось і все. Граст. Але я сподіваюся, що ви скажете їй самі. Я теж. Хай щастить. Вес простягнув руку. Джеленгорм потягнувся донизу і стиснув її у власній руці. «І вам!» Він пришпорив коня, погнавши його з узвища геть від річки. Вест якусь хвилю проводжав його поглядом, а тоді глибоко вдихнув і подався в іншому напрямку, до мосту. Хтось мав і знову привести в рух цю трікляту колонну.